So just a girl standing in front of a boy asking to love. I have a dream. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have. Det är dags för det, borde du veta här på PTFM Studenter Radio 92,8. Det är den fjärde åttondelsfinalen säsong 4, och det är de två, vi har kommit halvvägs genom startfältet efter dagens avsnitt. Ja. Åtta tävlande, och dagens två tävlande är väldigt laddade. De ser väldigt laddade ut, laddade ut i alla fall. Hej Amanda! Hej! Är programmets domare, är mm. du lika laddad som vanligt? Ja, Härligt! Det är väldigt kul att ha dig med, vill jag säga. Ja, tack. Det är kul att vara med. Det ja. blir roliga och roliga för varje gång. Du hörs ju radio även imorgon. Ja, när, precis. Nej, för smask. Ja, exakt. Vad har du för roll då? Då sitter jag i panelen och jag ska kommentera på eh, musik och text. Kul, det ska ja. bli väldigt spännande att se vad smask ger oss själv. Ska jag vara kommentator? Det har äh, också radio en stor säljning? roll. Ja, det hoppas jag. Det, det tycker jag. <laughs> Dagens tävlande, Martin Hallela-Armrot, välkommen. Tack så jättemycket. Känd från v Patriots som just nu kämpar för plats i Superligan i innebandy. Ja, kvalet i Superligan avgörs nu på söndag. Ja, möter Järfälla eller hur? Nej, möter Västerås Ni möter Västerås, men, nästa... men Järfälla jagar er, så är det Ja, Just precis, Järfälla ska vi göra så att de inte kommer till kval Så är det Du möter Fredrik Bong Öberg, känd som brevbärare från Jämtland Ja, jo. hej Hopp Välkommen Tack, tack Hur, hur är läget med dig? Eh, tack, det är bra, tror jag ja. mm, Du tror det? Ja. ja Bra Då är vi i alla fall på plats i studion och ska köra Det borde du veta, final fyra Amanda, berätta, vad väntar oss idag? Ja, som vanligt så har vi ett moment som vi kallar för Vem där och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera julklipp som med viss logik gestaltar en bra känd person. Därefter det ser är det nyhetsquiz och då kontrollerar vi om våra tävlande har hängt med i veckans nyheter. Sen så har vi två kategorier som idag är historia och politik. Och Nytt för den här säsongen är att vi kommer att ha en musikfråga varje program och vi kommer att ställa tre frågor som har med låten vi spelar att göra. Så den börjar vi med. Mm, det är den vi börjar med och det är dags att höra en låt från en av Sveriges mest kända grupper. Vad heter gruppens senaste skiva? Är en fråga. Och sen är det så att sångaren i den här gruppen är även med i en duo. Vad heter duon och vem sjunger hen med? Och så är det en liten bonusfråga. Vad hette det här bandet när de försökte slå på engelska? Kan du ta det där igen? Eller? Mm, det kan jag göra. Jag undrar vad eh, gruppen vi kommer höra, deras senaste skiva heter. Och vad de hette när de flyttade slå på engelska. De bytte alltså namn för att bli slå på engelska. Mm. Och sen sångaren i den här gruppen vi nu kommer höra är även med i en duo som är världskänd. Vad heter duon och vem sjunger hen med? Är du förstått? Ja. Då tar vi och lyssnar på låten. Ljudet av ett annat hjärta, det är Gyllene Tider, vi hör, som är den här, en av Sveriges mest kända grupper. Eh, vi hade några frågor om det här, det var ju, vi undrade vad deras senaste skiva heter, Gyllene Tiders senaste skiva. Ingen av de tävlande har haft rätt. Nej. Låt eh, Skivan heter Dags att tänka på refrängen. Och Fiva, ja, dansbandsvänlig. Ja, det, det är dansbandsvänligt, är... de är lite dansbandsvänliga. Ja, men det är trallpop, men, trall -pop, men ja. det där är där i dansbandshits. Mm. Sen undrar vi, vad, vad, heter det, vad bandet hette, när de försökte slå på engelska? Mm. Eh, det var, det var in och nosade det där, Martin. InnoNosade Golden Times. Ja, men jag tänkte att de hade så dålig för fantasi. Mm. Eller Ghessler. Det är faktiskt. Modern Times. Modern Times Jaha. de försökte se på. Mm. Får man inte halva poängen? Nej, tyvärr inte. Tråkigt. Och sen så undrade vi också, sångaren i Jurendtida, han heter ju Per Gessler. Eh, han är med i en världskänd duo. Vad heter mm. den? Roxette. Roxette, det fick du vars poäng för. Och sen undrade vi vad den andra personen i duon, alltså vem Per Gessler, sjunger med, vad hon heter. Alltså jag tror jag fick den men det fick du. Mm, det fick jag verkligen. <laughs> Marie, Marie Fredriksson heter ja. Ja, Hon heter Marie Fredriksson och inte Eva Dahlgren. Nej, Eva men... Dahlgren gör mycket annat bra, men hon sjunger inte i rockset. Ja. Det betyder att eh, de know. tävlande fick en poäng var, eller hur Amarna? Yes!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 Men vad fan hände? Du var den hetaste killen på Skånegata, men nu är du någon sorts lådvinsdrickande, bulimiskt twitterare offer med för dyra skor. Du har blivit Ebbers från Sydå, fast i Ingela Agards kropp. Radiounderhållning som i den av tradition. Hassan! Hassan ett till tre! Tack, Eriksson! Ja, då är det. Kära, du är i växande. Kära, du är i växande. Kära, du är i växande. Kära, du är i växande. Från en killing, har växt upp till en stor getabock inom svensk standup. Even the kungen is packad. In Sweden, everyone is full like a kastrull. Oh shit. Mm. Det är så att uh, vi har fått in det rätta svaret. Henrik Schiffert, och det yes! kommer från er båda. Mm. Eh, Martin var ju där innan 40-sekunders sträcket. Så att Martin får två poäng, och Fredrik får en poäng Oha. här Thanks. i vem där kategorin Eller hur man då? Exakt. Det ger oss en totalställning på. Fredrik, två poäng. Martin, tre. Du, det är du som klippte ihop vem Precis. där. Vad var det vi hörde? Det var en liten snabb förklaring. Eh, det första klippet var intron till fyra nyansvar alltså av Brun som är producerad av Killinggänget som han är med i. Eh, sen så andra klippet var hitten med bandet Whale och låten Hobo Humping Solo Babe det var faktiskt en jag tål på det var det eh, och sen blev han roasted på bands av Martin Sonneby Hassan Gjengnet Vingner en Grammy, var det sen och sen så var det såklart den kända sketchen från Neely City när Henrik sjunger Walk on the wild Walk on the wild side som en av de två serbiska eh, koreanska här. koreanska ja, förlåt. koreanska ingen Tack. Jag gillar att rätta folk ut. Det är min största brist här i världen. Ja. Nu är det dags för nyhetsquissen. Vad väntar oss då, Anna? Ja, det är nu då som det är dags att kontrollera våra tävlande om ni hängde med i nyheterna från veckan som gått. Under en minut kommer Peter läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och vi kommer börja med Fredrik Bong Öberg. Är du redo? Ja, Ja, Då kör vi. En befattningshavare på en folkhögskola i Värmland misstänks ha tagit kursdeltagarnas avgifter och stoppat dem i egen ficka. Falskt. Det är sant. Daniel Majstorovic har bestämt för att spela för IFK Luleås säsongen 2017. Sant. Det är falskt. Aftonbladets krönikör Oisin Cantwell skriver att det är lika troligt att hitta Palmes som att Jesus återuppstår. Sant. Det är sant. Den kände kocken Jamie Oliver är ute på kampanj för att få ett nyttigare salt på vägarna vintertid. Falskt. Det är falskt. En 26-årig Bo greps i förra veckan med 6 kilo cannabis på sig. Sant. Det är sant. Tele2 Court, det kan bli namnet på Stockholms tingsrätt om t 2 får som de vill. Falskt. Falskt. Rullskidtävlingen Ingebråten Memorial Sunne direkt sänds i TV4 Sportkanal TV12. Mm, falskt. Det är sant. Stefan Löven har avslöjat att han avslutar varje vardag med en panpizza. Falskt. Det är falskt. Sebbe Stax lämnar gruppen kartellen på grund av att han inte känner samma hat längre. Falskt. Det är sant. 35 000 svenskar är sjukskrivna efter att ha fått för många negativa nyheter. Eh, falskt. Det är falskt. Det var eh, Fredriks eh, nyhetsfrågor. Vi vänder oss direkt till Martin när du är redo. Ja, då kör vi. En studie. en studie visar att om man faktiskt tar sig upp ur sängen på morgonen så ökar risken för att saker blir värre. Det är, det är falskt. Svensk filmindustri lanserar i nästa vecka strömningstjänsten SF Kids Play för barn. Sant. Sant. SF Bio byter slogan från Film är det bäst på bio till Det finns en anledning att gå på bio. Sant. Det är sant. Arnold Schwarzenegger säger i en intervju med Oprah Winfrey att han slutar träna på gym. Eh, falskt. Det är falskt. Biltillverkaren Mercedes väljer att ersätta robotar vid fabriken i tyska Sindelfingen med mänsklig arbetskraft. Det är sant. Det är sant. På lördag håller Högerhäntas riksförbund en manifestation för att visa på faran när vänsterhänta får allt större inflytande i samhället. Falskt. Det är falskt. Carola och Måns kommer ha konserter ihop i sommar. Sant. Det är sant. En person utklädd till Donald Trump satt i publiken under förra veckans opinion live i SVT. Det är falskt. Det är sant. Arto Lindholm, professor i psykologi, har räknat ut att den finska mannens mentala börda väger exakt 2131 kilo. Falskt. Det är, det är faktiskt helt falskt och det var nyhetsfrågorna för Martin och de båda. Studentrådlistan. Vilka är de mest spelade låtarna i Studentråd i Sverige just nu? Svaret får du i Studentrådlistan i PTFM. FN. Fredagar 18.00. Så är det, förutom imorgon fredag då Smask ju drar igång 18.30 så att imorgon hörs ju listan 17.00 istället för 18.00 så vet ni det, ni som lyssnar här på PTFM Studentradion 92.8 just nu är det dock det att borde du veta vi är ju halvvägs in i final nummer 4 Fredrik Bogg-Öberg möter Martin hallén Armrot Amanda Bergsjö, dagens domare eller vad är ställningen? Ställningen är eh, 11 till Martin och 8 till Fredrik för tillfället. Mm, det är väldigt jämnt och nu mm. är det ju dags för de två frågekategorierna. Amanda, vad är reglerna då? Ja, reglerna är så att om man svarar fel på någon fråga i de två kategorierna så går chansen över till motståndaren. Och vi börjar då med historia. Och det handlar ju om att när man tror sig veta svaret så säger ja, man sitt namn. Vi tar och lyssnar på ett litet ljudklipp till att börja med. Vi hör Madonna med låten Joan of Arc Och Sean d'Arc var ju i ett krig Vi undrar vilket, i vilket krig Blev hon, blev hon den franska Herrens överbefälhavare Inte Madonna Utan Sean d'Arc alltså Fredrik, Fredrik? Slaget till var tjej Tyvärr fel Martin Jag är rätt säker på att det är någonting Med Napoleonkrigen att göra Men jag vet inte vilket utav dem Nej Rättsvar är hundraåriga kriget. Hur gamla är de äldsta arkeologiska fynden som påträffats på den amerikanska kontinenten? Alltså är det århundrade nu? Nej, hur gamla är det i alltså okay, mm. antal år? Uh, Fredrik. Fredrik. Uh, två... nej, tre tusen år kanske. Det är fel. Martin. Två tusen år. Det är fel, det är 50 000 år. Oh. I vilket rike låg Machu Picchu? Och då undrar vi alltså inte vad nuvarande rike heter, utan vad dåvarande rike hette. Nej, de sliter sina geniknälar. Amanda, andra är svaret? Inka-riket. Kenia var under 1900-talet 1900 en brittisk koloni. Men vilket lands missionärer var de första att komma till landet som vi idag kallar Kenya? Martin. Martin. Spanien. Nej. Fredrik? Sverige. Svenska bananbolag. Det är tyska missionärer. För cirka 100 000 år sedan utvecklades Homo sapiens från sin föregångare. Vad hette den? Martin står och hoppar. Fredrik Lucy. Lucy är tyvärr fel från Fredrik. Martin har du gissning? Nej, jag tappar det. Homo erectus. Casinot i Monte Carlo öppnade 1863. Landet är Monaco. Vi undrar vad familjen som styr Monaco heter i efternamn. Får gissa. Det kaos, dåligt. Ingen gissning för något? Äh, Montoblanc. Det, det är fel. Grimaldi. Gud, nu vet jag inte om jag uttalar det rätt. Grimaldi är ah. rätt svar om vi kör på svenska dialekten. Ja. Nu är det dags för oss att hoppa in på eh, politik. Det ska bli väldigt spännande att se vart det här kan leda oss. Mm. I did not have with that woman. Ja, vad hette kvinnan som Bill Clinton anklagde sig för att ha haft en affär med? Och Det här läste jag nyligen, ändå har jag glömt bort det. Yep. En av de största skandalerna i amerikansk politik. Det ska vara hela namnet, va? Ah. Ja. Nej, det här, där går tiden lite för långt. Ja, Monica Lewinsky. Vem flick, fick fler röster än George W. Bush- i presidentvalet 2000- men förlorade ändå? Men det här är Nej. Al Gore. Vem tog över som statsminister- efter Olof Palme? Martin. Martin. Eh, foten kallades han- och han hette så mycket som... Han var tidigare statsminister... Oh, foten är tyvärr inte rätt svar- Fredrik har du en gissning? Tyvärr ingen koll. Ingvar Karlsson. ja. Vad hette liberalerna innan namnbytet? Martin, Martin. Martin. Folkpartiet. Korrekt. Vad heter Miljöpartiets ungdomsförbund? Fredrik? Fredrik? Muff? Nej, det är, är Moderaterna. De ja, det är det ju. Mu? <laughs> Nej. Men är inte det. <laughs> Grön ungdom. Ja, det heter. det. Okay. Då undrar vi vilket parti har minst antal platser i Pitejus kommunfullmäktige. Martin. Martin. Centerpartiet. Tyvärr fel. Moderaterna. Tyvärr också fel. Rättsväsendet. Är... och landsbygdspartiet. Vilket sätt är det lättast för en medborgare i en kommun att komma med ett förslag? För en medborgare. Ja. Där är tiden ute. Ja. Lämna in ett medborgarförslag. Hur gammal måste man vara för att få rösta i Sverige? Fredrik. Martin Fredrik. 18. Det är korrekt. Måste man ha fyllt innan valdagen eller räcker det med samma år? Martin. Från Martin var det? Martin? Det man måste ha fyllt innan. Det, det är korrekt. Så är det. Man måste ha fyllt år innan valdagen. Bra jobbat båda två. Vi avslöjar vem som vunnit efter vi har lyssnat på veckans singel. Colors med Gruppen Tussilago, Det är veckans singel här på Pita FM studentradion 92,8 Vi har ju eh, Spelat det borde Jag vet inte om man säger att vi tävlar i det, det borde du veta Eller spelar det, det borde du veta Tävlat? Det är ju ändå en tävling Det är ju en tävling, vi har en vinnare eh, Vi har ju en säsongsfinal i maj som vi hoppas direkt sända från ett väldigt häftigt ställe Jag, försöker, jag jobbar på Stora Staden Studieacousticum, vi får se om vi löser det vi, vi hoppas på det Eh, vi har ju en vinnare idag också mm. Eller hur Amanda? Ska vi hålla dem ja, på ja, halster eller ska vi... Vi håller dem lite ja. Martin, Kände du att du borde vetat någonting idag? <laughs> ja, eh, jag borde veta vem han hade affären med eh, kinta, ja. ja precis Och eh, sen så borde jag nog kunna plocka Att det inte var Spaniens missionärer utan att det var Tysklands. Mm man har koloniserat på belgiska också eller portugis, spansjorerna var ganska långsamma ut för att kolonisera omvärlden. Ja, fast de gjorde det väl när de väl gjorde. <laughs> när de när de väl gjorde det så. Fredrik, samma fråga till dig, Kände du att du borde vetat något? Mm, Chandark hade jag gärna vilja veta. Mm. lite kort. Ja, det är en sån här grej som man, man hör talas om men inte riktigt får fram där det mm. väl gäller. Det är sådana sån här kunskap man får från skolan. Amanda, Precis. vill du berätta för oss hur det gått idag? Det vill jag. Och eh, ja, det står ju lika efter den första frågan, musikfrågan då när den skick 1-1. Vem där fick ju Martin två poäng för och eh, Fredrik en, men ni gissar ju rätt så det var ju kul. Eh, nyheterna fick ni ju mest poäng, eh, båda två, och där stod det 11 till Martin och 8 till Fredrik efter den omgången. Men efter politik och historia kategorierna så står det 9, 9 till Fredrik och 13 till Martin. Martin Nej. vinner alltså. Yep. Bra jobbat får vi säga till dig. Du avancerar fram till kvartsfinal. Du får möta vinnarna av förra veckan som jag inte kommer ihåg just nu. Uh. Järnskläpp, i alla fall. Vi, vi får höra som om en vecka igen. Då har vi två nya tävlande här i Det borde du veta. Nu säger vi tack för idag. Slut för idag. Tack för idag. Slut för idag. Hej då. Tack, tack.